Розділ 24. Як заспокоїти тривогу просто зараз? Якщо ви страждаєте від тривоги, мабуть, ви сподіваєтесь отримати пораду, якою зможете скористатись просто зараз. Щось просте, що миттєво подіє. Багато людей почуваються подібним чином на початку курсу терапії, тому я завжди, якомога раніше, вчу їх цього трюку. Його легко опанувати і він вже за кілька хвилин заспокоює тривогу. Щонайменше, він не дає тривозі перетворитись на паніку. Коли виникає тривога, ви починаєте швидше дихати. У такий спосіб ваше тіло накопичує додатковий кисень, щоб запустити механізм самозбереження. Вам здається, що ви не можете віддихатись. Тож ви дихаєте якомога швидше та поверховіше. Унаслідок цього організм перенасичується киснем. Якщо сповільнити дихання, то зможете заспокоїти своє тіло, котра своєю чергою теж допоможе вам повільніше дихати. Крім цього, якщо ви зможете видихати довше, ніж вдихати, то сповільнити й серцебиття. Коли заспокоїтися, серце – слабна тривога. Деякі люди рахують вдихи та видихи. Скажімо, глибоко вдихають на рахунок 7 і повільно видихають на рахунок 11. Можете взяти на озброєння будь-який варіант. Раджу знайти трохи часу, щоб перетренувати техніки повільного дихання. Це саме той інструмент контролю, тривоги, який спрацьовує миттєво. Ви можете робити це де завгодно і будь-коли. І ніхто навіть про це не здогадуватиметься. Одна з моїх улюблених технік – це так зване квадратне дихання. Спробуйте виконати наведені кроки. Набір інструментів квадратне дихання. Крок перший. Засередьте свій погляд на чомусь квадратному чи прямокутному. Вікні, дверях, рамці для фото, екрані комп'ютера. Крок два. Подивіться у лівий нижній кут цього квадрата. Починайте вдихати. Порахуйте до чотирьох і переведіть погляд на верхній кут. Крок третій. Затомуйте подих і поглядом переміщуйтесь до верхнього правого кута квадрата. Крок четвертий. Видихаючи, перемістіть погляд у нижній правий кут. Знову рахуйте до чотирьох. Крок п'ятий. Повертаючись назад у лівий нижній кут, Затамуйте подих ще на 4 секунди. Потім почніть спочатку. Тобто треба 4 секунди вдихати, на 4 секунди затумовувати подих, 4 секунди видихати і ще 4 секунди не дихати. Квадратний об'єкт виконує функцію схеми, яка допомагає зосередитись на диханні, не даючи вам надто швидко відволіктись. Якщо виконуєте вправу кілька хвилин і відчуваєте, що ефекту немає, просто продовжуйте. Треба трохи часу, щоб тіло почало реагувати. Практикуйте цей метод щодня. Навіть тоді, коли не відчуваєте тривоги. Якщо вміння добре відточене, його легше застосовувати в момент, коли вас переповнює страх. Рух. Ще один інструмент, який дає майже миттєвий ефект і не вимагає якихось особливих навичок – це фізична активність. Коли вам стає тривожно, ваші м'язи наповнюються киснем та адреналіном, щоб ви були готові швидко рухатись. Якщо ж ви не рухаєтесь і не спалюєте цю енергію, ваше тіло стає немов ракета із запущеними двигунами, що нікуди не летить. Починається тремтіння, потовиділення та виникає бажання ходити колами. Фізичні вправи — один із найкращих способів боротьби з тривогою, адже вони дають організму те, чого він вимагає. Ваше тіло заряджене на рух. Дозвольте йому це. І воно спалить зайву енергію та гормони стресу, відновлюючи у такий спосіб баланс. Якщо у вас напружений день, зробіть невеличку пробіжку або півгодини побити боксерську грушу. Фізичний рух позбавить ваше тіло стресу і коли ви, зрештою, сядете відпочити, то будете спокійними, а потім ви без проблем заснете, що сприятиме подальшому відновленню. Також хочу додати, що фізичні вправи це ще й потужний профілактичний засіб. Тож займайтесь спортом, навіть коли не відчуваєте тривоги. Так ви налаштуєте себе на найкращий завтрашній день. Ваше психологічне здоров'я буде вам вдячне. Підсумок розділу. Останні тривоги ми починаємо дихати швидко та поверхнево. Щоб заспокоїти тіло, дихайте повільно та глибоко. Намагайтесь видихати довше та енергійніше, ніж вдихати. Трохи почекайте, і тривога почне слабнути.